Alhamdulillah as-sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Penjabat Kufa Islam. الله syukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Bila bila kumshalia bana mtume Muhammad sallallahu wa sallam. Mazilna natahaddathu an sifati salati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Bado tuendelea kuzungumzia sifa na namna ya sala ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tuzungumzia hivi liahamia tisala fi din kwa ule umuhimu wa swala katika dini Swala katika dini ya Kiislamu imepewa umuhimu mkubwa sana Katika umuhimu wa swala fi hadha ad-din انها ركن ثاني من اركان الاسلام بعد Ni kwamba swala ndio nguzo ya pili katika nguzo za Uislam baada ya shahada mbii baada ya shahadu an la ilaha illa allah wa shahadu anna muhammada rasulullah kinachofuata ni swala kwa hiyo swala ina daraja kubwa sana katika Uislam kwa sababu ndio nguzo na ndio ruknu ya pili katika ruknu za kiislamu vile vile anha imaduddin ya dini فمن اقامها فقد اقام الدين ياللي امباي atakaisimamisha swala atakuwa yeye amesimamisha din wamntarakaha faqad hadama ad-din na yule ambaye atakaiacha swala akapuuza swala atakuwa amevunja dini yake Ndiyo awalu shay'in yuhasabu alayhi alabd yawm alqiyam ndicho kitu cha kwanza ambacho mja atakachohesabiwa nacho siku ya qiyama katika amali zawaja kitu cha kwanza watakachohesabiwa nacho siku ya qiyama ni swala fa in tama ikiwa swala yako itakuwa imekamilika basi Yuktabu laka tama utaandikiwa swala yako kuwa ni kamili na vile vile ikiwa swala yako naqisa imepungua ina mapungufu basi Allah subhanahu wa ta'ala malaika wake akiwaambia undhuru ila abdi hada halahu min tatawuin mwangalieni mja wangu huyu je ana swala za sunna ambazo aliziswali ili tuweze kumkamilishia swala yake ya faradhi hapa tunapata umuhimu mkubwa sana wa swala za sunna zile ambazo ni kablia na baadia ewe muislamu usiziwache hizo katika maisha yako kwa sababu swala zetu nyingi zina mapungufu iza faradhi sasa ikiwa katika Salatu za faradhi zina mapungufu basi Allah subhanahu wa ta'ala ataangalia kama ulikuwa na sunna waswali swala za sunna ikiwa ulikuwa na swali za sunna basi zitachukuliwa na ziweze kukamilisha ile faradhi vile vile umuhimu wa sala ni kwamba tarikuha dhahaba ba'dhu ulama fi takfirihi li'idhami amri salaah waulamai wamekwenda kumkufurisha yule mtu ambaye anawacha swala aswali swala tano waulamai baadhi yao si wote baadhi yao wamekwenda kumkufurisha kabisa mongoni mao ni Sheikh Al-Uthaymi rahimahullahu kwa nini wamefanya hivyo kwa sababu swala ni jambo adhimu jambo kubwa ambalo natakikana kwa Muislamu kuwa yeye Atalilinda na atalitimiza kama vile ambavyo inavyotakikana katika dini ndio Allah subhana wa kasema fa intabu waqamu salata fa ikhwanukum fiddin ikiwa watu watatubia Wakawacha shirki wakawacha ukafiri vile vile wakasimamisha swala basi hao watakuwa ni madugu katika dini lakini ikiwa hawatosimamisha swala basi itakuwa mafhumu al-mukhalafa kwamba si ndugu katika dini maana maulamai wengine wakaenda kumtoa tariq salat kabisa katika katika dini ma anna hadhihi al-mas'ala fi tafsil inda al-ulama wale ambao wananasema wana huyu tariq salat si kafiri kufran yukhrijuhu min al -islam. Ukafiri ambao unamtoa katika Uislamu umekwenda kuelezea e, ni vipi ambavyo itakuwa hiyo ni, ni, ni maudhui nyingine ambayo yaweza kuiandaa vizuri na kuweza kuizungumzia vile vile kisala jaat fil qur'ani mujmala imekuja katika Qur'ani kwa ujumla kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amesema wa akimu salata simamsheni Swala Hivyo nivyo ilivyokuja amri ya suala katika Qur'an Maa Ma'ana ya iqamatus sala Sasa watu tujiulize kusimamisha swala ni vipi Fa bayyana an-Nabii sallallahu alaihi wasallam li ummati kaifiyata iqamati as-salaat Mtume sallallahu alaihi akaja kubainishia umma wake ni vipi watasimamisha swala Kisha fa'amarahum an yusallu kama kana yusalli huwa alaihi wasallam kisha akawaamrisha uma wake waswali kama vile alivyokuwa akiswali mtume muhammadin sallallahu alayhi wasallam na ili tuweze kujua swala ni lazima tupitie mafunzo ya mtume sallallahu alayhi wasallama tuangalie vipi alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallama akiswali ili tuweze kusimamisha swala kwa kupitia hii amri ya Mwenyezi Mungu wa akimu salata wa atu zakati ila akhiril a a uh, hadha alkitab hichi kitabu cha sifatu salat nabii sallallahu alaihi sallama alikuwa ndugu yetu akhuna abu ayman muhammad bin salim awaz akikufundisha hichi kitabu nadhani wale walikuwa katika darasa wanajua vizuri vile ambavyo alivowafundisha na nimepata kwamba amefika katika babu qiraa mlango unaouzungumzia alqira'atu fi s-sala kisomo katika nini katika swala uh, swala ina af'alun wa aqwal salah ina zile vitendo na vile vile ina maneno katika maneno ambayo unayoyasema katika swala ni alqira'a kisomo chako cha kusoma iwe suratul fatiha au kusoma sura nyingine au kasoma zile adhkara hizo ni katika maneno ambayo yanapatikana ndani ya nini ya swala hichi kitabu kimetungwa na Sheikh Alban rahimahullahu kama huwa al-ma'lum ladeikum kama vile tunavyojua ni kitabu kimetungwa na Sheikh Alban rahimahullahu ta'ala e, asema katika huu mlango thumma yasta'idhu billahi ta'ala ujuban huyu ambaye anayeiswali katika kufungua kisomo chake katika swala cha suratul fatiha basi yabdau bil isti'ana ujuban ataanza na kuleta isti'adha a'udhu billahi minash shaitani rajim ikiwa wewe una swali swala yoyote ile iwe ni suna au ya, ya fard basi ni wajibu kwakoe qabla an taqra kabla hujasoma ile sura suratul fatiha au sura ile nyingine basi ya kupasa wewe kusoma a'udhu billahi minashaitanir rajim wa ya'athamu bitarkihi shekha anasema utapata madhambi kwa kuiacha hiyo billahi ukiacha ndani ya swala basi utapata nini madhambi asema wasunnatu, an yaqula taratan na sunna kama ilivyokuja ni useme mara nyingine a'udhu billahi minashaitanir rajim min hamzihi wa nafhihi wa kisha vile vile wataratani yakulu yani kuna baadhi utasema ya billahi imekuja katika riwaya nyingi ya kwanza ni ya udhu billahi minashaitani rajib min hamzihi wa nafxihi wa nafathihi kisha katika riwaya nyingine utasema tena a'udhu billahi samiil -al alim minashaitani arrajim ila akhir kisha amesema shekhe yakulu sirran thumma yakulu sira utaisema kwa siri audhu billahi ndani ya suala, utaisema kwa siri si useme kwa jaha fil jahriyan wa katika zile suala za jaharia ambazo magharibi isha na sub na vile vile katika zile suala za siri ambazo ni adhuhuri na la sil bismillahir rahmanir baada audhu billahi utakuja kusema bismillahir rahim sheikh amesema utasema kwa siri utasema nini kwa siri katika haya maneno ya shehe faida ya kwanza tunapata kwamba anahu min alwajib almuslim idha ma arada qira'at alquran an yabda bil isti'adha imtithalan lima jaa filquranil karim min qawli ta'ala fa idha qara'ta alquran fasta'idh billahi minash shaitani Faida tunaopata ni kwamba ni wajibu kwa Muislam pale anapotaka kuanza kusoma Qurani ayabda bil isti'adha kuanza na isti'adha ambayo ni a'udhu billahi minash shaitani Kwa nini kwa sababu utakuwa umefuata kauli iliyokuja ndani ya Qurani ya Mwenyezi Mungu mtukufu akisema fa idza qara'atal qur'an fasta'idh billahi minash shaitani tako mfuata hiyo aya Allah anasema pindi mnapotaka Qurani basi mlaanini shetani ejiepusheni na shetani mchukue ulinzi kutoka kwa Mwenyezi Mungu kutokana na huyu shetani arrajim Wa Rasul sallallahu alayhi wasallam makaana yakra'u au nje ya swala isipokuwa lazima atasoma a'udhu billahi minashaitanir rajim hivyo ndivyo ilikuwa mafunzo ya Mtume swalla sallam ndani ya swala na nje ya swala alikuwa akisoma al kisha vile vile faida ya pili tunapata katika haya maneno ya Sheikh ni kwamba al-fadhlul isti'adhatil waridatu 'aninnabi sallallahu alayhi wasallam kuna zile matamshi au yale matamshi ya isti'adha yaliyopokolewa kutoka kwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam tamkola kwanza unaweza kusema udhubillahi minashaitani rrajim tamkola pili unaweza kusema udhubillahi minashaitani rrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafathihi tamkola tatu ni a'udhu billahi sami'il alim من rrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafathihi Haya matamko yote matatu yamethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo unaweza kuchagua moja katika haya. Au leo ukasoma hii, kesho ukasoma ile, kesho kutwa ukasoma ile ili uweze kuchekeleza sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faida nyingine ya kwamba watakra'ul isti'adha isti'adatan sirran la jahra utasoma isti'adha hii kwa siri si kwa dhahiri a'udhu billahi minash shaitaanir rajeem utasoma kwa siri ndiyo mafoonzo, tumis, asema, kwa sababu ndio ilivyokuja katika mafunzo ya mtume sallallahu wa wasallam asema li'annahu lam yathbut 'aninnabiyi sallallahu alaihi wasallam haikuthibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wala sahaba wala masahaba wa tabi'ina na wale matabi'ina aljahr bil isti'adati fis salaah hayuthibitu kwamba walikuwa wakisoma istiadha kwa sauti ndani ya swala wakadha filqiraati kharijissala vile vile Unasema maulama katika kisomo nje ya swala nasoma tu istiadha kwa si hivyo ndivyo ilivokuja katika sunna fa innaka tastaeidhu fi nafsika wala tajhar bil istiadha utatoa ea utaleta taleta istiadha kwa nafsi yako tu lakini hutoidhihirisha ile istiadha iwe ni ndani ya swala wanavyosema wulama au nje ya swala lakini tuelewe kwamba ni jambo la wajibu jambo la kufanini la wajibu unaposoma Qur'an basi usome isti'adhah jambo la nne qira'atul basmalah tisoma bismillah wakati unapoanza kusoma suratul fatiha kusoma nini bismillah Hal tuqra ujharan am sirran? Jehi bismillahi katika swala Tutasoma kwa dhahiri au kwa siri? Kwa dhahiri au kwa siri? Fihi qoulan, kuna kauli mbili za wanawazuoni. Kauli ya kwanza tuqra ujharan, husomwa kwa kudhihirisha, wa huwa kaulu Hii ni kauli ya imamu nani? Shafi na watu ambao wanafuata madhehebu ya nani? ya shafi'iya na wana dalili zao kudhibitisha hayo wanasoma kwa nini kwa dhahiri mbona utaenda katika baadhi ya misikiti utasikia kwamba wao wadhihirisha ile bismillahir rahmani rahim ndani ya swala wakati wanapoanza kusoma suratu al-Fatiha usione ajabu haya ni madhehebu yapo katika katika Uislamu na ni madhehebu ya shafi'iya vile vile tuqra usiran hili kauli ya pili ya kwamba inasomwa bismillah siri kwa siri wa huwa kaulu aljumhur nayo ndo kauli ya jamhuri ulama qala ibn alqayyim aljawziya fi zadil maad ibn alqayyim aljawzi chake zadul maad wa kana yajharu bi alikuwa akidhihirisha bismillah ndani ya swala wakati mwingine asema wa yukhfiha akthara mimma yajharu biha na alikuwa akisoma kwa siri zaidi kuliko kule kufanya nini kusoma kwa dhahiri maanisha katika mafunzo yake mtume swalla salam alikuwa zaidi ya ibn alqayyim rahimahullah fi zadil maad wala rayba anasema hivi wala rayba hakuna shaka annahu lam yakun daima hakuna shaka kwamba mtume al s.a.w alikuwa yeye ha, ha, alikuwa haidhirishi wakati wote. Ni hakuna shaka. Ni kwamba mtume s.a.w katika wakati wote alikuwa yeye hadhirishi bismillah. Alikuwa akisoma kwa kwa kuifisha ila akhiri kalamhi, rahimahullah mpaka mwisho wa maneno yake. Kala Sheikh Muhammad Baazamol eh, huyu ni shekha ambaye alisherehesha hichi kitabu cha Sifatis Salati nabi sallallahu alaihi wasallam asema Sikiliza maneno kwa makini sana. Tusije tukawa tunagombana kwa sababu ya bismillah. leo hii watu upigana wakora kwa sababu ya Baadhi ya misikiti watu wamefarekani kwa sababu ya nini? Ya bismillah. Huyu wasema asome kwa siri, huyu asemaye asome kwa dhahiri. Eh? nyinyi hamtaki hamtakii bismillah, mwapinga bismillah. Yaani maneno yamekuwa watu paka wanagombana kwa sababu ya vitu ambavyo ni vya eh, furu katika dini wala hazimtoi mtu katika manhaji wala hazimtoi mtu katika uislamu kudhihirisha na kutokudhihirisha ni sawa yamekuja katika nini katika mafunzo ya, ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam shekhe yasema wasunnatufil wasunna ithnaini na sunna ni ufanye yote mbili kudhihirisha na kusoma kwa nini kwa sir asema walaysa fi ahadihima na sio ufanye moja tu wakati wote ufanye moja wala udhirishi bismillah hata siku moja asemwa sunna ni ulete zote mbili akasema fayusannu aljahru bilbasmalati ahyana ni sunna kudhihirisha bismillah wakati mwingine katika swala kuna siku moja hapa nimeleta bismillah ta'aliman linnas anna hadha min as-sunna kwa watu kwamba hili ni katika sunna sio jambo la la kuacha. Kwa hiyo usije ukaona yule alitabismillah <laughs> ile ile mtu wa bid'a yule. Ah. Ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kama vile anavyosema Sheikh. Fa yusannu al-jahru bil basmalahi ahyana. Wakati mwingine inakuwa ni sunna kuidhihirisha ile bismillah wal israru biha ghaliban. Na kusoma kwa siri wakati mwingi kuliko kule kufanya nini? kuidhihirisha kwa kuidhihirisha naidhihirisha wakati mwingine lakini wakati wote utakua unasoma nini unasoma kwa siri kama vile ilivyokuja katika mafundisho ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema sheikh li anna akthar al ahaditha fiha anna ar rasul sallallahu alaihi wasallam kana yusirru bil basmala kwa sababu hadithi nyingi zilizokuja zinazungumzia kama mtume alikuwa akisoma siri bismillah ndani ya nini ya swali walau anna alinsana jahara bilbasmalati Nalau kama mnadamu au imamu akidhihirisha ile bismillah ahyana wakati mwingine litaalimi nnas kwa ajili ya kuwafundisha watu kwamba kwa hili jambo la sunna na lipo Wakana ghaliban haluhu al israr fi na hali yake wakati mwingi anakwa yeye an, an, anaficha ile bismillah yosoma kwa siri qad wafa qad bidhalika as-sunnah. Sema shekhatakuwa nini huyu amewafiki au amefanya nini sunna. Wakati mwingine husoma kwa siri. Lakini wakati mwingine ufanya nini? ufanya kuidhihirisha ile bismillah. Huyu atakuwa amefanya nini? Ame, ame amefanya sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo haya ni masala ambayo haya siya sisi kugombana, kufarikiana kwa sababu ya vitu kama hivi. E, na vile vile maulama wamekuenda kuختلفiana katika ai e, basmala ni aya katika suratul Fatiha au si aya. Masala maarif, wengine wanasema ni aya, wengine wakasema si aya. Lakini ni masala ambayo yamo katika vitabu na wala si ya watu kupigana na kufarikiana. Kisha Sheikh akaendelea katika hichi kitabu chake akisema qira'atul Fatiha mlango mwingine sasa baada ya kumaliza isti'adha na basmala akaingia katika mlango wa qira'atul Fatiha kusoma suratul Fatiha. Asema shekhe thumma yaqra'u suratal Fatiha. Kisha huyu mwenye kuswali baada ya kusoma isti'adha akasoma bismillah kuna baadhi ya watu pia walikuwa wakifikiria kwamba uh, hawa mawaahadi wanaitwa mawaahadi kwamba hawadhihirishi bismillah Sema hawa subhanallah yani wapinga kila kitu hata bismillah ile iko ndani ya Qur'ani pia wapinga a a kitu kipo na vile vile ni kwamba tunaisoma na wewe labda hauisikii lakini tunaisoma katika baadhi ya madhehebu ya Salafiyun ni kwamba ni wajibu kuisoma بسم الله katika suratul fatiha nani aya katika suratul alfati na huo ndio msimamo wetu sisi kwamba ni aya katika suratul fatiha ni wajibu kusoma katika suratul fatiha tutaona uko mbele shekhi ameeleza vipi kuhusiana na masuala haya asema shekhi albarahimuhullah thumma yaqra'u suratal fatiha kisha anasoma suratal fatiha bi Sheikh Ibnani eh, Albani anasema hivyo. Na basmala bismillah hi ni minha ni katika suratu tu Al-Fatiha. Sheikh Albani anasema hivyo. ni katika, suratu? Utakua, utakua, fanya, katika sura tu Al-Fatiha. Kwa hiyo msimamo wake ni huo. Usipoisoma utakuwa umesoma suratu Fatiha nusu. Kwa hiyo utakuwa umefanya nafas katika swala yako. Wa ya ruknun nayo ni nguzo. Katika nguzo za swala suratul Fatiha usipoisoma suratul Fatiha sala yako haikamiliki la tasihhu salatu illa biha sala haikamiliki wala haiwi sahihi isipokuwa kwa kusoma suratul Fatiha fayajibu alal aajimi hifdhaha Asema inapasa kwa wale watu aaji na wale minal arab sio Arabu kuhifadhi tuambia pia nyinyi warabu lazima muhifadhi si ndivyo kwa sababu ni jambo ambalo la, la kila muislam lakini amehasisisha Sheikh hapa maajim wale wasio kuwa waarabu kwa sababu wao ndio shida kwao wao Kiarabu kukisoma lakini wale walizaliwa katika lugha hiyo na wakawa wanaijua hiyo lugha kwa nasema ni wajibu kwa, kwa wale maajim kuhifadhi suratul Fatiha Anasema faman lam yastati ajzahu an yaqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah allah akbar yule ambaye haezi kusoma suratul Fatiha ndani ya swala basi atasema maneno haya shekhi asemaye na haya yamethibitika katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam atasema subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah allah akbar wala hawla wala quwwata illa billah ikiwa hujafadhi suratul Fatiha utasoma maneno uh, wa wasu, sunnatu fiqiraatiha ay yak ayuqatti'ha ayatan ayatan na katika sunna ya kuisoma suratul Fatiha ni ui katikati aya aya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanir al Rahim Malik Yawmiddin Ana sema hiyo ndio sunna si Alhamdulillahi al yaqifu ya ala ra'si kulli kwa mwisho wa kila nini wa kila aya tukisherehesha maneno haya ya mwanazuoni huyu ambayo ni matukufu kabisa ya kusiana na suratul Fatiha tunapata masala kadhaa katika haya maneno yake Masala ya kwanza ni kwamba suratul Fatiha ruknun fi salah ni nguzo katika nini katika swala wala tasihu salatu illa biha na wala sala haiwezi kukubalika isipokuwa kwa kusoma suratul Fatiha. Lima sabata anabi swalla sallam kwa yale alothibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam anahu qala la salaata liman la yaqra fiha bi Fatihatil Kitab. Kwa Hana sala yule ambaye hatosoma suratul Fatiha, Fatihatil Kitab ni suratul Fatiha na imeitwa umul kitabu na imeitwa ashifa ina majina mengi suratul fatiha kwa hiyo asabu almathan imeitwa sabu almathan kwa hiyo mtume swalla salam anasema hana salah sahihi la salata sahihan makbulan liman lam yaqra suratul katika swala yake hana swala sahihi wala hana swala inayokubalika yule ambaye hatosoma hii suratul Fatiha katika swala yake iko hautosoma swala yako itakuwa si sahihi fi lafdhin la tujizi salatu la yuqra ila yaqra'u ar-rajulu fiha bi Fatihati lkitab haifai swala ambayo mtu hatosoma ndani yake bi Fatihati lkitab bi suratul Fatiha iko hautosoma suratul Fatiha basi swala yako itakuwa haifai waqala na akasema alayhi salatu wassalam man salla salatan yule atakaye swali swala la miqra fiha bi فاتihatil kitab hatosoma ndani yake hii فاتihatil kitab khidajun hiya khidajun hiya khidajun tuma hiya khidaj khidaj b ghayru tamam itakuwa ولابد أن تقرأ في كل ركعه من ركعات الصلاه ان لازم اسوم مع كل ركعه يا ركعه za swali ukisoma rak'a moja ile rak'a nyingine ukawacha swala yako pia itakuwa sio sahih idha kana sa idha kanat salatu ruba'iyyan ikuwa salat ni zile za rak'a nne yaqra'ul fatihatam ma atasoma suratul fatiha na kile ambacho amehifadhi katika sura zingine wa yaqra fi rak'atainil akhiratain al fatiha faqat lazima rakaa 2 za mwisho utasoma suratul fatiha peke yake yani hizi rakaa 2 za kwanza katika swala za rakaa 4 ni magharibi eh ni nini nini dhuhur asri na isha katika zile rakaa za kwanza utasoma suratul na sura nyingine ambayo kama unaweza ukamumihfadhi kisha ukishamaliza katika zile raka za mwisho utasoma suratul Fatiha peke yake hautosoma na nini na sura nyingine Allah sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam akasema fafal dhalika fi salati ka fanya hivyo katika swala yako yote alikuwa akimrekebisha yule almusiu fi salati bwana mmoja aliingia msikitini akawa anaswali swala ile ya kunguru ya kudona dona hana itmiinan hana utulivu katika swala yake basi alipomaliza swala yake akaja kwa mtume swallaama akamsalimia mtume akamwitikia akamwambia irji fasalli fa lam Tusali nenda ukaswali tena we hukusali swala yako haikubalika kwa sababu ilikosa nguzo miongoni mwanguzo za swala ambayo ni nini alkhushuu watumaanina utulivu na ile khushuu kwa hiyo yule bwana mara tatu alirudishwa na mtume swalla mara ya kwanza mara ya pili ya tatu kisha baadaye akamwambia mtume mimi sijui zaidi hapo kwa hiyo naomba ufanya nini unifundishe mtume akamwelekeza vile na mna ya kuswali kisha akamwambia katika swala yako yote utakuwa ukifanya hivyo Alimwelekeza rakaa moja tu kambo utasoma suratul fatiha utafanya hivi kisha akamwambia katika rak'a zako zote za hiyo utafanya kama hivi ulivyofanya katika iraka ya kwanza kwa hiyo kama rak'a ya kwanza ulisoma suratul fatiha na ya pili utafanya nini utasoma suratul fatiha sio kasoma katika rak'a moja ukasema bali rak'a zote atakwa usome suratul al-fatiha mtume hivyo bi maana isna ma 'allamtuka an taf'alahu fanya kama vile nilivyokufundisha ufanye katika hirakaa ya kwanza fi kulli rakaatin min rakaati salah katika kila rakaa katika zile rakaa za swala fadalla zalika anna al-fatiha matluba tun fi kulli rakaah ikaonyesha e hivo kwamba fatiha inatakikana katika kila rakaa min rakaati salah katika zile rakaa za swala kisha katika masala mengine tunapata hapa tunapata kwamba suratul fatiha ni nguzo katika nguzo za swala na usipoisoma swala yako haikubaliki masuala mengine tunapata kwamba alladhi la yaqdiru qira'ata suratil fatiha fi salati madha yasna yule ambaye hawezi kusoma suratul fatiha katika swala atafanya nini mimi siwezi kusoma suratul fatiha nitafanya nini asunnatu sunnatun sunna kama vile alivyosema shekhe ayyahmadallah ni umhimidi Allah wa kusema alhamdulillah kisha eh wa yuthni alayhi kum sif Allah subhanahu wa ta'ala. Qala an-nabiy sallallahu alayhi amesema mtume wa sala mali musii fi salatihi kwa ile ambaye alikosea katika swala yake fa in ma'aka qur'anun fa qra'a bihi. Ikiwa unajua kusoma Qur'an kusudia suratul Fatiha basi isome. Wa illa na ikiwa haujui fahmadillaha basi mhimidi allah alhamdulillah thumma wakabiruhu na um kabir allah kwa kusema allah akbar wa haliluhu na um halil allah kwa kusema la ilaha illa allah yani yaqulu alhamdulillah wallahu akbar wa la ilaha illa wa la hawla wa la quwwata illa billah Haya ni maneno kwa yule mtu ambaye hawezi kusoma suratul Fatiha. Kwa hiyo kama uwezi mtume ameshakuelekeza utafanya nini katika nini katika swala yako. Kwa yule ajiz usije ukasema mimi ndio naweza lakini nataka kutekeleza sunna ya Mtume SAW ya kusema hey, alhamdulillah hey, Allahu Akbar la ilaha illa Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Utakuwa umekosea. Hii ni kwa yule ambaye nini hawezi kusoma suratu tu al-Fatiha katika katika swala au yakul kama jaa fi hadithin akhar au atasema kama ilivyokuja katika hadithi nyingine subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah hiyo imekuja katika hadithi nyingine atasema maneno kama haya kwa hiyo Hayo ni masala ya pili tumepata kwamba al-Fatiha ni nguzo katika nguzo ya, ya, ya, ya sala kisha vile vile kwa yule ambaye hawezi kuisoma suratul Fatiha ameshapata mwelekezo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam atafanya nini Masala mengine hal min lazim an yaqra al-musalli surata fatiha ma'a al-basmala je lazima kwa yule mwenye kusali asome suratul Fatiha pamoja na bismillah lazima afanye hivyo sababu kuna ikhtilafu kama tulivyosema kuna wengine wanasema si aya katika suratul Fatiha wengine wanasema ni aya almusannifu asema la budda an yaqra'aha ma'an shekalbani hapa amesema lazima usome suratul Fatiha na bismillah limawrada anir rasuli sallallahu alayhi wasallama kwa yale aliyopokelewa kutoka kwa mtume swalla salam akala amesema mtume swalla salam Iza qara'tumul Fatiha, sikiza maneno ya Mtume. Mtakaposoma suratul Fatiha, faqra'u bismillahir Rahmanir Rahim. Msome bismillahir Rahmanir Rahim. Tukiachana na mambo ya kwamba utadhihirisha au udhihirishi. Lakini lazima ufanye nini? Uisome kwa sababu haya ni maneno ya Mtume Asema fa innaha minha dio suratul io bismillah ini aya ketika surah tu al-fatihah wa innaha yani al-fatihah na kwamba io suratul fatihah hiya sabul mathani walquran al-azim alladhi utitu ndio sabul mathal na qurani tukufu ambao nime nimepatiwa sabul wengine wakasema imeitwa sabu almathan kwa sababu tukarraru fi كل salat inakaridiwa katika kila swala kila swala lazima usome nini bismillah ndio kaitwa nini sabu almathan wengine mwa akwali alulama fi fi asabu almathan qala shaykh bazamul rahimahullah shaykh bazamul yasema fa ala hadha na juu ya haya yalisemwa hapa naqulu twasema Ala al-musalli idha qara al-Fatiha ni juu ya yule يقرأ في suratul Fatiha yakra fi awwalha bismillahir Rahmanir Rahim asoma bismillahir Rahmanir Rahim amesema ni ala al-musalli ala maana yajibu ala al-musalli an yaqra al-Fatiha idha huwa qira'ata suratul Fatiha ikiwa suratul Fatiha lazima asome na nini na bismillah fa innal basmalah asema shekha na kwa hakika bismillah hi ayatun min ayatil fatiha ni aya katika suratu alfatiha kama jaa an nasu biha kama vile ilivyokuja dalili kutoka kwa mtume wa salama rasul sallama kutoka kwa mtume wa salama faman lam yaqra biha na yule ambaye shekha asemwa hatasoma bismillah hi, wakati unapoanza suratul Fatiha lam yaqra al Fatiha atakuwa hajasoma suratul Fatiha kwa nini kwa ukamilifu wake ikiwa utaanza tu alhamdulillahi rabbil al alamin ukaacha nini bismillah asemwa shekha utakuwa wewe umesoma suratul Fatiha nusu hujaikamilisha yote kwa sababu bismillah ni aya katika suratu al Fatiha wala salaat asema shekha wala salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab wala kuwa na swala kwa yule ambaye hatosoma suratul fatiha katika nini katika swala yake kwa ikiwa wewe umeacha hii bismillah inamaanisha umeacha aya katika suratul fatiha na itakuwa swala yako ina ina mashaka swala yako itakuwa nini ina ina mashaka kwa hiyo tunaikubali bismillah na bismillah ni aya katika nini katika suratu al fatiha Watu wasioakasema wale hawaisomi tunaisoma hata kama ni kwa siri tunafanya nini tunaisoma bismillah Kisha katika haya maneno ya Sheikh tunapata sifatu qira'ati ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam namna ya kisomo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuisoma suratul Fatiha ndani ya swali Alikuwa akisoma vipi kana yaqra'u qira'atan mufassala Alikuwa akisoma qira'atan mufassala karata mufasala bimana aya aya aya alikuwa akisoma aya ana stop kisha aenda aya nyingine kisha anakwenda aya nyingine sio kuunganisha aya zote kwa pumzi moja kama vile ambavyo wanavofanya baadhi ya maimamu sisi eh, kuna baadhi yetu tuwafanya hivyo yani kwamba tunaunganisha ni si mbaya lakini katika suna ya mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa akisoma aya aya atuseme kwamba ni vibaya lakini kufuata sunna mtume ni kusoma alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin paka mwisho wa sura kisha wakana yakra'u alayhi salatu wassalam bitartil alikuwa akisoma kwa tartil tajweed na sauti Imtithalan liqaulihi ta'ala kwa kufuata maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala waratilil qur'ana tartila. Ki soma Qur'an basi isome kwa tajwid tajwid wa tahsinul makharij huruf kuleta ila makharij huruf yawe vizuri unaisoma kama vile ambavyo inatakikana kutamkwa yale matamko ya nini ya ya Alhamdulillahirabbil al alamin. Ukaisoma kwa nini kwa tajweed? Kwa kufata hii aya Mwenyezi Mungu aratilil Qur'ana tartila. Na ni sunna watu kusoma Qur'an kwa kwa sauti nzuri. Zayinu aswatakum bil Qur'an. Tumesema tuzipambe sauti zetu kwa kusoma Qur'an. Tuwafundisheni watoto wetu hivyo. Sauti zao ziwe nzuri kwa kusoma nini? Qur'an. Si sauti ziwe nzuri kwa kusoma mashairi. E, ya ajabu ajabu na nyimbo za ajabu ajabu kama vile ilivyo leo. Tupata watoto wamefadhiswa nyimbo za ajabu ajabu anakuimbia nyimbo za Mr. Nice, nyimbo sijui za la Kidube, sijui la nani nani. Watu wanaimba nyimbo za lakini hawarembi sauti yao katika kusoma nini? Katika kusoma Qur'an. Na hivyo ndivyo ambao inavotakikana zaidi kwamba wao sauti zao wazitumie katika kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala si kwa di di di na mambo ya ajabu ajabu tu ambayo hayana msingi kama vile wanavyofanya vijana wa leo kwa hiyo alulama yasamuna Majaa fi hadha alhadith biwaqfi sunna tabaje msimamtu msam alikuwa akisoma aya aya huu ndo waqfu wa kisunna usome aya Ustop mwisho wa aya usimame mwisho wa aya kisha uchukua aya nyingine kisha na aya nyingine na وفي هذا الحديث fi أن alhadith bayan anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam kana yaqifu inda akhir kulli aya hadithina inathibitisha kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisimama mwisho wa kila aya sawaan ertabata maanaha bima badaha am lam yartabi hatta kama itakuwa maana hii aya imefungamana na maana ya hiyo aya inayokuja hapo Yaani maana ya hii aya paka yakamilike itakuwa ni lazima usome na hiyo aya hapo mbele lakini ya mtume alikuwa kufanya nini akikatisha kwa sababu ndiyo mwisho wa aya kisha anaanza na ile aya nyingine Kama vile alivosema umusalama um salama kana yaqarau Alhamdulillahi rabbil alamin thumma yaqif Umu salama anatuelezea hivyo alikuwa akisoma alhamdu rabbil alamin kisha anasimama thumma yaqul Ar-Rahim thumma yaqif kishanafanin anasimam thumma yaqul maliki yawmiddin aw maliki yawmiddin Zote zimethibiti maliki kwa, kwa, kwa, kwa kutokuvuta Kufanya qasr maliki yawmiddin Au maliki yawmiddin hayo alikuwa wakiyafanya mtume sasa wa hakadha ila akhir sura na hivi ndivyo walivyokuwa wakisoma mpaka mwisho wa sura wa alal al muslim an yahris ala sunnati rasul fil Sheikh asemna na lazima kwa Muislamu kwa yeye atakuwa na pupa ya kufata suna ya Mtume katika nini katika kisomo Ukishasikia suna ya Mtume SAW hakuna haja ya kuleta leta ushindani tenasu na ukifanya upate thawabu ukiacha upati dhambi kama vile tulivozea katika maneno yetu Madam ni suna ya Mtume SAW Nani mwelekezo mzuri hautoelekezi katika mambo mabaya unatoelekeza katika khe na ukifanya upata thawabu si kwamba utakuwa ni umetoka habaan mansura utapata thawabu kwa muislamu afate suna ya mtume sallallahu alaihi wasallam asema wakana kana ya yamuddul mima fi maliki alikuwa akileta kwa kuivuta ile mimi maliki na wakati mwingine alikuwa akifanya asran katika nini katika hiyo eh, maliki yaumiddin akisema maliki yaumiddin a katika masuala mengine hal minal wajibu alal musalli an yakra al fatiha ta fi jami anwa'i salawat je ni lazima usome suratul fatiha katika nini katika swala zote iwe ni swala ya jaharian au sirrian swala sunna au ya faradhi jawabu ni kwamba yajibu alal musalli an al fatiha ta fi anwa'i lazima usome sura tofauti katika sala zote iwe ni ya sunna iwe ni ya faradhi iwe ni ya siri iwe ni ya kanini ya kijar kwa hiyo inshallah subhanahu wa ta'ala haya machache tutakomea hapo na darasa ijayo tutaendelea kuelezea masala haya yanayohusiana na sala kama kuna swali kuhusiana na haya tunayozungumzia tutatoa nafasi